قرآن محترم وردن کو دا شیخ القرآن اللاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن تپسنون نیسو تریسی کشوید دا دید ملاویدو پتا یا ساته ایشاوادی طوحید سنت کیسل ایلی شیریز مرکز دکان نمبر تیس تا عبدالرحمن تازان از دیمین چوک جانگیرارار سوادی پروپریٹر انواشیر طوحیده ایلی شیخ قرآن موبايل نمبر 03-1-7-10-1-4 يَنْحَدَّشُهِ <تصفيق> عَنْهُو فَزَمِيعُهُ أَكَدْعَيْنَ خَبَرَكَ نَزُلَ غَيْنِ حَدِدَارُ كِمْ امام ابو نفاذ عبدالله المرشيد كون لك على ترجعه ورقين فقال كم لا يكي حدث مرشور آدل اغلب لك اللي ناكي نوال ترد او بلان مسود کول پر افره ایمان بلان خواه شدت تجباد او ابن وشودنا وچه حضیث مرفوع او من که نظر مسود کول پر افر کی ترادی امان قالی چه صحابات کوجی اند بیبر سکشکون زاو او چه مرفوع حضیث پیغمبری اند بی صحاباتان کوبنی کی دم بیعوام صحابی بیتیاد کری او غطب حضیث مرفوعی و سدره زر فائیو الفائقہ احق بالامن ان کنگن قارمون ناکسان چیمون لگا مسلا آمنو بالحمل اللہ تو آمنو لا کاش فالزر اللہ لا الہ الا ہو بلت آمنو تو ہی کران او گہنی تو ایمان دے جاتا سرا بے ردد کرانا ہوسی ہے ظلم انشل دا کسانو را امن دے ادائی دیلہ من دلشی ادائی دلیلو ایکو من ابراہیم تا فمقابل لکون من دلیل اجر دالیہا ابراہیم علیہ السلام دلیل داوی سے تستاس و آلیہا عجز دی داوید ابراہیم لفرائت دلال و قدرت پیشت علم دا اللہ تستاس و آلیہا عالم الغیر بھی عجز دی او اللہ عالم دے دا دریل ابراہیم سفر سامجا دا دلائز دی اور در دلیل دیل دلیل دیل آنچای چلگای چلگای چلگای چلگا یا چنی اللہ افتا حکمت والا لکوا نو آل کنا چاگئی واضر نو با خدنی اتا اصحاق ہے حقود تلو تمی توفی پلکو انی تمی توفی پلکو دینے او دلال دو جنون جنون دا ابراہیم نا دعود، سلیمان، ایوب، یوسف، یوسف، و آرون مطلب دا ہے چه دعا مسئلہ اجمعین حسدہ دا دعائیم بیانی مفسد ذکرکو ندالور انبیاء ذکرکوی دیر پر جدی توڑ مدعا بیان کرے اجمعین مسئلہ ذکرکوی دعائیم برلوکو مویدی مطاب آیات کو ذکریا یا ہے عیسائی آس توڑو دریتانونا توڑا مسئلہ ایسمایل اییسا یروس الویت ادا تلوی غرتون و فرقوه عالمین و فرقوه دیتور رہیم حجیبت پر کرو آباد اید پلاڑان دینا اداولات دینا نمو دینا غرتون مین دی جرا اتوشیق و عطون مین دی لا جنی ایدین کبی من تفیق کرو گیان ایدن دائی ادایتا اللہ لا اکسی اکرائے پدیر کتاب په دې حالت چې له دې څخه چې د انابت کې نوو او تعالی سره مخې چې انابت شي اګه چې له دې څخه انبيیاء نو बर्बाद شوو دي نام الله دې انبيیاء چې د تټشن ذکر د ابراهیم مناسبه انور اميا انسلام اجمالن اجماد انبیاء وطنو صدقی فرقی دردی آتسان تورکرون من دیتاق فلحکم الکتاب فلحمر والحکم او خیاشتی آتان اسمن دی فدی مسئلہ افیر انباری مکو کفر کن فدی مسئلے مکی وعلا فا این اکھی بیا اولا فا انکار کنید دی مسئلے لما سرات مستقیم نمی یعکلون قوم انبهی پره مونږ وکلنا مقرتر لنیه دیلرو مقرتر دیلنه مونږ اجم که عربه تاسو نه منی نو کې نه قرآن د نورو نه را تاسو نه دا غوړي ده تسلی ده لري اسلام ته وکلنا مونږه چې دی ذمہ داری سی دي چې به درییا تشنہ تو شے کر کے اللہ رہا مت بیان نہیں دی رہا اللہ بیان دیکھ لوพระया बयान को نو دیکھ کہ بیان کرے تو ہی تم دا شوانیا اوان نگان تا نے پرے بنے تتا ما دا مسئلہ بیان کیا اوضو تاسلہ پر دین مسئلے سوارم نا تمہار قرآن کی خیر مجھے قرآن کول شرد آرے چسر پر پیاس لینا باری قرآن شرد آرے جدا مسئلہ دا اللہ ذریعہ دا پاردک کے مدارک پہتل کرشیر کے دے جایا یو جلد سانی صفا غلص اوزار انجی یا جلد سانی صفا دو سلزد وفی على ان اخذ العجل على تعلیم القرآن و لوائة الحدیث الائجیز و اتقام نونو نسنتق مانیتا وفی على ان اخذ العجل على تعلیم القرآن و روایت الحدیث الائجیز دار مغرب انشی دیتا صفا والدس جلد دین دلی آئی قرآن دیتا چطا انشی ایمانی دا ذکرام حنفیت و دینیلی زیم حنفیتی یو دا آتی داوتش پا فاتحای کی انشی اندی آمین بردائی کی انشی اندی دار انگیل صفا یوصل یودیش ذکر کئی وچی دلالت منه اعظم اجلالاتین القرآن و علم الدین قلته حدیث نام کو وچی دلالت تم اجل الله علی الرسول اسلام تکلیف رہی وچی دلالت علمن اعظم اجل حالاتین القرآن و علم الدین قلته علم دین ذکر کا کہ چی دین دا اللہ لکھا متاثرین یا اشتره سمانا یعنی سوابیونی که بنانگار نگرد دا دا مطلب متاثرین وای جایز دے مومن من وای جایز دے او مت جانتا خود وزوردان وای که زمان دائمی ما اصبیان که آنکه موشن در جن فقاهای تقرر منع کریا تقرر دینا کئی او که او سره ایک جوید انا جایز لیکن تقرون فقعه من اکره دی کمین تقرون کی ما لکا پلاهی من ارسیتا و ما لکا چوپی سرسل جایت را اکره جایتا دا شایب از ما دیتا ما اقلو که جوارو بشو کارتای تکه کارتای نو غلیشا ما اتو شکر سو دا مزا جسد مکتوب اسی و سوهم تین کسوان مکتوب دفتر اوال از اغنر دان لکیه علماء این که با این اطلاع و با محبت ایل دنیا گر اشتاد از دنیا علامت این قنون از دو در دنیا سو و برعبت از دنیا و ما خلیها تجریس و افتاع وقتی ناقی آیا کہ خالصاً نواج اللہ سبحانه و باشا تجریس افتاع وقتی سبیل گردی ازا اللہ جو رضاید اپا رہی و سعیدہ حب جعا و ریاست مال و رخط خالی باشا علمائی کی بئین بلا مطلعان اغا علمائی کی فجیل مصیبت مطلعشن انشان علمائی سو و شرار مردوم و لصوص دین دا جره لا غمو لريځه زنم چې په دی ایشان علماء شي دا نه کارونه دا و شرار مردوم مخلوقات کې نشته و لصوص دین نو کا پروتای کتاب پروتای ادا دین دین پروتای دا په موږ دې دې دا اجي څنګه وږي من مل قرات الحديث تا عزيز چانه ده و من علي بسي ولص الدين و شريف الناس دا من نشو تا عزيز قران یو نشانه ده دا نشانه دي زموږ دغه نموجه لیکی دا څه لیکی څلور سره زرهی شردت مفتدی څو ته ضرورت آفي راست نه د دې کې مطلب څه تا چا سره شروع کاله حدیث مليستې دا عالم سونا شریف اما در څه نو کړه دمو څه دي زرهی شردت مفتدی څو دا احمیت کشف و الہام کے موافق شریعت زباشد بنیم دیو ننے خران آگا کشف و الہام چوہے شریعت انخلاق بھی پنیم اور بشر دنا نیم اور بشر آگی قیمتن سے آگا جوگ دے کشف قرامت پاورے جا غد دن مطابقی قلمیت فالقبر قل غریر امره <مارا> پر خبر کې پہشان د دوی دوه علاوه لکه دوی یې لا شي کی نو غطا ته منتځه جواب او توزان نو تو ځای مالو امدادو کا دو دته دوی کې کوم مالونو موږ سوګراته نه درې در اوبني ته دوی کې زمان لا زکا دا کوله کار د دنیا کې دا د مجل پر پیران منن پیران تمہاري مینه مینه کلام مینه داغئی طور نمانی داغئی عمل نمانی سیران مونگا دا تا پیران مونگا پیران خواه شکمانی چا داری اقوال مونگا چا تے اقوال نمانی چا پیران کمنا چا مانی چا دا تا مانی پانیتور بیعا حلا جانتاری چی پدی مسلے دا تسان نمانگا چا اچری دی مسلے را پام چنبائی پدی منکر وکرنا مقربتی دی دا لريه کسان چې دا کوي الله تا نو بیان تورانه دایته کوم بیان کړو نو دا بیان تم روانه او دې خداه مو بیان تم او مفسرین وکي نمته یاد سنیتور بیاولات څنګه کای په دې مثاله خاندان فقط وکنا باقومن نن ته تیار کیږي د مسلې ته قوم مراتن ساده نن ساده کیږي نو پښې وايي فدہ داو مکذ لا کوم قوم ته له مسلې ته تیار شو نو کتاب ماته ده دا رجال کسان چې الله ته په پرتو شابه تا فدہ داو متره لغې رات ته وانچا خارو پسی دغه یې ساده هیجت نه صحابا اول حاضر ندی راستی او آیا نبا ام تاغنا پریبیا ندر او او امیرہا مدتن مخلقات چاہ اتازین او تو بیخل کو لاللہ اتازین او با دخل کوئی مراج تنا یهود دی سورت چھ مکی مدن دی مکی دی نیو چرتل مکر بھی کم رہی مشرکان ڈا منی تی خالق رضیق اللہ رئے او داوو کتاب میں منی مانا داکھا اتعجیم انتو دنشکیم او دا, دا اللہ پورا تعظیم کرتی وائی ندرہ لگر اللہ پیز بندہ بنزے ایس شہدیل مسئلے داوو محمد افلاح صلی اللہ علیہ وسلم جان لکھئی داووی نیل مسئلی دو سلکو دا دل دل دل دل دل اللہ اس تعظیم انتو تعظیم ایسا تا دخواہ کھو نو پکار داو چې ته وايي کتابونه لږه نه لګي نه یي مشرک دی دا دالیاء کتابونه شه افایل شه نو دالیاء کتابونه نه مني افایل نه مې او و ما قدر الله کذی دالې سرتی زمور کی وای قدر الله کذی آی شو بل ارجو جميع قديته وهو تمام دخراجي خدا جمکا شراغته راځه ترسته چې ټوله حکمت اساننه تاسو ته ووتې دي په اشاره دي نو دې غوا استعاذې موږ ته غته نه اچاره وې شراغنه باندي شي الله دې راځه طاقت লইره او ما غره نه باندي غني نو تاسو غوا استعاذې راي دا په څو کلو را زګدې نصا كتاب د اينو لقاني كتاب مشهور عربي په ژوند هر چا په ژوند کتاب دا لای کتابه ټوټه ټوټه څنګه دې چې کوم مطلب ده اپ ټي کوم تاسو باندې پويته و هولين طيب اوسوږي تاسو ته آتي نو فېدې شي تاسو نو نخیطات کل اقام کرے اللہ علیہ جلد نکرے گی تباتل کی کیا بس کئی اس صداقت قرآن ادا کتاب جاو لگی کتاب لگا و کتاب مبارکن خیر دی کے خیر چودے مبارک اللہ دے مبارک کی گتاب دے مبارک بیت اللہ دے مبارک رمضان دے مبارک انبیاء دی نسال اسلام و یعنی مبارکن نخیر اللہ چاہی درکت مانی خیر یانه د فائدې خبره د فائدې شي ا دای کتاب راوږو نو شه کتاب ریسه څنګه د غزې څخه مخینه دي او یوی د څنګه چې وایي مکیواله ټول دنیا من حوله چا چا په نړۍ کې ټول دنیا ما کتاب راوږه چې ما چوياله وایي دې شیخ نه ټول دنیا چا چا کی مان غری پاغه یقین مو چې قرآن ا دای قرعه تعالی نیاباندی یا شروع وکړیږي نو چې یو څوک موږ راغلم هغه ځکه چې اسوځه دا وي دا چې ما چې جوړ جوړه پاللاره و څنګه وایي ته اما صلیب انکه وایي له رانه له دې نيسی داخه نيزی و په دې باندې ظالم سلاه کله دا راغلیږي چې موږ ته غوښيندي اورای کوم کار لیکن دا کول وی دی چې دا زل تکه اجملې په بازار زېل شې د مسولفین دی نو که ازماتې شو دی څنګه او هغه معنی یی کومه نرمه مننه ترا ځل نه کوي باندې او څنګه دغه ته اگر درو دروند جوړه کړی کړی دی نو تم دلې زالني یا وای جوای شي کومه کا ان دی یی ومن اصل دا انده تا کی وای سقوم زله ژوند دری بیان کوم داږي کلا دین ته زوږ د ترې کرامته کین زمون دوی کوي او زرو جوړ وکم ما غلب معنا ته را کول و او انزلنا الہدی مون پره کړه اوس پنه ژوند دلیته اوسم دیږي جدا با سپری دی بهې پرای کېږي د ماي مې شه تاسو او قولو ما اولو تدیت لی مشرکانو اقوال جات ذکر کنیت در دلیش اقوال شبات تراجمع که نو یو شبات خادیدار اصطاق دمانا که تصوی تراجم که اندیکی تراجم که اندیکیم در دلیش کتیم در دلیش کتیم که اندیکیم که تیاغا دیسورت نیر آرسته اصولت تالیمون دا هاچانا جوری که اللہ دلو اوائی ماتا ہوئی شمیرہ محفوض اوائي ميشوري تاست اصول دارهم دارتنا كوائي جوبة متقسن كاللح ذليلنا تلتو ظلم داستد يعني سلطة اكوئي دالمان كلاكيوئي تسرتا ايضا ملتو افرشته لها فرطب جاي اوائي وارتفرشته اخكم يخكم ذا طارد الزلتة فرشته غلقان لهو اخيطه مفرشته من اوائي وارتفرشته منه سداة وسبب داوئیت ویت آسو تالا دروغ اوئی دا ایتنو اللہ نا اوکنکی تاسو دا اللہ دا ایتنو اوڑیلیوز نتکر دو چلام جتوشو یو دا کما مال بولتر کرده او دل دا مال دا او دل دا کشفعان اسده نخرادا دامن سي خلاصي تا تشتور نما مال وګر سرني نو ته مو څمال ته جو دين دنيا غره تا اوګټلا تلقتيهما خرادا غرام جنتا تشتور يکي واځه خرادا يکي واځه او بوله معنا اشاره د شغاثه نو څه کی کی شو چې زړه را وحین تا تشکر د شهوانه چاګی ویني یعنې کلام تیر شو ما سره دليل شه ما فرادا را وحین تا تشکر به زللا لکه مونږ ته خیر دی نړۍ لکه مونږه د سنتشتو تشکر ورایشي نو ور سره مالی نه اپنے او امیرشی دیتا ویقال لهم امیرشی دیتا یوګه تاسو هغه کوم درګلونه په دنیا کې شیطان وړاندې وکم اني شرع تاسو تاوی او دب آبان بخلقه داوان با مد کی تاکری توٹیش جوستاسو باب تفعول مراتاً اوجود دفعل کنی توٹیشو جوستاسو بین مانی جو ستاسو اقل جوستی پیرانونی داو آقا کو توٹیشن عروفی تاظناوات تاثیر کمان کو تاغیرہ رسی انو اللہ دلیل کا سلیلیشتی خلاص را جلیلی اللہ سلوان که دانی را ڈانا اوش لئی زربونہ کن کی ادھو کنی اوش کی جنلی رو ملینا ڈانا کی دنکشے نی جنلی پیدا کی ڈانا کی دانے کی روح اور پیدا کی مراد دہی نی تازہ اوش کی تازہ دوچنا ڈانے تکتے سے اوش کی اوش دتازہ دیس وقتنی مرال لہا دے نکنگا گا روی شہی ایک پوائٹ تیلوگو چادلہ تیلوگو کاملے دیب ہوتی بد وقتا اس لہم که زبا دے اگزا اشکا سکون میں دے دا ارام و جولی دا اشکا دا دار امیر آسان چا براستا یا رد خدا یا شتا دار خوالدہ پیدا چرائے اروان پیزی مرس صاحب حسبانن د فیصله اس باندې راغلي ده حسابنه اوه حسابونه یو سمونه مېږي دایره حساب چنه نو ګور سمونه غوړله سمونه ا تهمره دا یو نور ځای نو ستې علي ګلې ګي نور کومه د پای د حساب مله حساب ا انګارړه دا غالي په باچا تقدیر سټوي اندازې تا صدا کله مخلوقات تطوا چې زه په تیلاثم احسان ورته اسباب ورته اړه ولاتي دې ته تقدیر الله راته بلل دی وجود یې ټول چې لاروی په دې کې ضرورت وي چې مجعول به شي صدا دوی کې پیدا کېږي نکته آیا څنګه وي توا یې څنګه غلال اللہ واسطے چې پیدا کوي تاونه د نصيونه جنونه یاد دیو زموږ د عزیز لدی په دې نه کې چې ازه ولې لدی په تواک په قبر کې یو معنا مستقرن لرو ني عزیز لدی د ګره د مور کې ومنستای غون امانته اگر متصدق کله نه لازم به امانت کوي شي اكل کله راه ما نه کوي د یوزي ته محمدواني شي واجهون یا ته قن تجويګ الله راځي جوړي د برانه بو وکوم کولیږه راځي هغه شي بایټه کړی دي ګیان انه واخله نو کوي دینه شنی دانی او کوي دینه دانی یو بله پاسه مترایکمن له کوجه او برسجورینا دو منطلع دو غنچی دا غینا خوشا او بول چیده تلاو بول قنوان اندانیتن غنچی دینی دی فجوری نیدی دی دی دی دی دی دی دی قنوان غنچی نیدی دی ادابنی دنگورینا وزیتون الکونونا غرومان دنگورینا مشابیر پرانیی لی مشایر پخوان زائر چی بولن کنسو دی فراجم صندب بردابو بیچاکی دا ایسو داه وبسیت نه په دیوښی کیه تاسو دا تا پوس کوم دا ری دا وبسیت او تاسو څنګه دی چې وبسیت دا مطلع پر ایونا دا ینگورو انبالی پوستہ کے شور نوالی کے والے جوڑتے ہیں گلے والے جوڑتے ہیں ندعا پر دل گودی کی اوپر دل نتے ہیں ناظر بیت حگیتے ہیں دا سر بکی جاتے ہیں چتاوئے بسیر تے ہی دا بسیر تے بسیر نیو پیدا کی گئی میاں بستا قانون غلط تے یا یہ درو جن رج تے ہی تداریانو رج چوارا اللہ کے دا مختلف انواس جنہ پیدا کئی ناوستا کارنیشی کولے اللہ آغازت تیورید برن او بو او کن دے سرعا واقع دا کسما او کن دے سرعا شنیدانی او کن دے نا دانی متراجبان یا بلد پاسا او کجوینا دغنچی دا رینا غنچی دینی دینی دے اجد باغو ندی دنگرو لخونو لعنارو مشابیزی پخن کے رنگ کینی دی مشابی پخن او گورا مهوی دمازا کرتا ہیت پیز بار دمازا کرتا دا چون سیزون چپلا زکر کرتا نو برزیمی اوتا سلسی مهو نیچی پخشی وینعر پخشی دا چا پخکا تا چون پزی کنکر یا کملا اکمونی دا او زجر او رب شوشو موسیقین بالجنلہ موسیقین بالکواکت تیرشو تستاس و ستوری افور و زور پر عزیز دان و عباد کا خواه مختاج دی و زر زر قسم موسیقی بل عباد استعالیهیل ابل کاغب تیر شو دن دین قسم موسیق چپیان وحیہ سے کئی ذمہ دار دی او دی دائی اللہ اللہ شیطان چپیان دی دین محفول ہے یا بردن ری شوکانا او بردو دائی اللہ شیطان جان پیان پیان احالانی کے دادی محفوق من مفروط إلا قرده رجب مشكين بالجن خرقو له أجول قرد إلا الله يزامن جناته يزامن لك وبناتن مشكين بالملاكة وبناتن بغير دليل علم دليل تأصد رجل ويت كلا رفا يزامن يدا يزيد بغير دليل فاتي الله دعوة تريد منذر الحمد لله لا تشفى تشفر الله انما الله اله واحد العلم لله رب العالمين سبحان الله طاب درځه جناتت هاي دي پرشته نه قافيب نه با صالحين اود الله باشن زي الله رجلين وراسه اي جوړه سو ماشاء الله پر مخلوقات کله ماشاء الله رسول مسلمين نو او کنابن اي تو د دغه ولادت د نړۍ راته نه ده پیداشه د خپله نيشته انا له معرفشه به د سماوات ته يې دليل مت ذکر کوي د دې چې نه دي نيشته ازاجي بيان کوي چې به د سماوات باندې اذن دولت باندې اولاد نيته مزل نيشته ولې نه دې استو نيشته په دې کې د الله شې الله پرجبنه په اړه لی سو تنواللہ والیکا محسوس کرا وروندا او غره دا دلہ ذمہ دی ته ما ته یو سال ته مایخ سو درای له توحید دا سوال ته وامه ما ته په خپله وی چاہتا بحثه ما ته نه سمجھ ته لې ورکم دا څه دغه هر کوی چې مونږ شته مو مجتی اګاس ددلې چې چا څه ته کوم ځای نو اور موږ ورسره یو نه ها دا دلاله دا اوه دا پهولوله چا پیرا کوي دا دا چا له توو چې تلایني الله دا سری ورته چا ور کوي الله دا ونګله چا او تا صدا اوی چه برزی مولاشتے فارونی ماذا خلق اللہ جین او تا چلا مدر کوئی نما توقری تائکی سپیدا کری دی ماں کے خوکرائر سپیدا کری دی زما درب برد زما کو در زما درب دلیل زما خوش دے زما درب دلیل زما سپر گی دی زما درب دلیل زما اپلدا زما درب دلیل زما سار دے والا تت مردگار جنین او تاکی سی جلو کی مناغرہ مہدا سے بچے گئے ایسے چھا بچے اوہ جلیل ہو کہا ہے مہدہ دلائی گی دعوتانی اُٹھی گینا اور چو سوچہ صلی اللہ منادرہ تھی نوائی مائی کے خوکرہ ارشتے رہ کری گئی اور تیچ مذہبگاہ گئی نتاکہ سپے رہ کری گئی کمہ توقع ہے کندالہ کمہ توقع ہے کہ بابا را ا تا فل ی شلو گوته دیو گوته تیرا کړی دا شلو لا گوته فاسو دی کوي ا تا فل ذونسو غاونکي یو غاغل جوته دا د دې شرط پاتې ده ا تا فل سرب کړي بنو کې دایو باندې کړی دا ټوې الله تي راکړي زموږ رب دا زلای دي زعلکم الله و ربکم دې دې شي کتینو والا سلام تاسو را ما تاسو را راکړي لو ما تاسو زړه څه نه کوي نه درایلو ځان ټوګورا څه ثاني نه ځان ټوګورا شیر کې ځان ټوګورا ځان ټاوله ګورا دا لا څالې دی دا په څالې کې راځي ځان ټوګورا اب جو خره ته څامن کې کلام کوي او شي یې کوي ایمه الله ما کې سټي را کړي او چې ځان ور کوي و ځان ټوګورا دا چاله د ورتره اچ تاسو ته په ځان منتړ له تر ځای ماله خبر ورکول په ما باندې خبردار شولې ما صدا کوئ دې او که ځان مینه ځان تاي ګورا ذالکوم یعنی الله حق کړه دې زلاله مرا کړه په پیه ځان ګورا ذالکوم الله نصیحہ کتن ولہ الله دے ستاسو دغه اپ دوه لا انا اوس وای کنسی بیا ځان ته وکتل ځانم دروخه ناغه حنا دلته ځان ته چره دا خلک مټیږي ځان ته ځل چې جرګه ګورو محمد زینا یو وی اې اډور ورته یو واسطه ما خپل ځان ته وایم نه هیله څونه ته غوړو خل نه ویلې او زنس روکے مانا او زنانی مرود برالا مشرکا تا زنانی مرود برقوائے دا اصار جا وصاری مانا تا زنان حادوکو بیوکو نزیاتے زن کم نگورے فمسیبت کے پوتے زنان دا سی اور دلال دا اللہ زمینی تا زفایا دلال تمودو ترین ام دا دلای وروته ان کبا تهونو وطن جاهز لسان و تو دنیا کي دغه له نه وی اورا سره ردجان نشته دغه اروله دوسو فصل تنکی د غایف او کالفات تیارته مرشد نه قابل نه رمای مامله او کتابونه نهایت تقدیت کی نه هات یار ا وبي سره زمما خبرې نه نو څو دماته وي یاره اې د خو نه کنه ټیک دا رمضان ما اره دې نو عربین راځي شمه په تاسو عرب ګو یار دې نه راځي تاسو اره دې نه دې ولایت دا ته ما دا جهه د جاره دوه سوالات راکېنم چې هغه ټاوله هیوان کې مې د دې دی چې دا حرام نه کلام ارشه فاربینوه هغه دې چني راشه اجازت قدنا دو منے او ست جن نه راي نه راي اظامه سي کچھ قد اما کچھ توفي استر نه او دقیق دو چې لرته دې ما ستان فرغاله کو سر کړی اته له دې با ته دا تکتل نه ډوره نه پاره ورته کې فرادي یو او خورا نه نشه خوشاله شچ دوه نه ني ورگل سا خای بو تو ورگل تا ایرداد اوالا دیو لارو دیو سا تیو سا ورگل تا او خدا قرارم دلائع سر ایماتا وما سا سپا شیطان جو که شیطان ما سره دیده اوه دادر اوالا با اوه دادر اوالا اوه دادر اوالا نایت خابل و بدرم دادر یا اوالا دادرک راتو پا خیصورو را نو دغه د منګي دا کول اناویو څنګه ده ځای کوو څنګه چې نه باد لګا نو دغه ته خان دی ما نو چې په جاسوشو سره باسی کیږي اناویو خو یې ورته یا په ټوځي بلګي تیار شوی و ټوځي ویسین شوی ورنه ورته وايي دمانه له اسنه څه چیز نه اچوري نو دا جایز ری جایم یک خبر برقبی دینیو دیکی ری خوری سرمی کلام میلے کرے دیکی ری منامس ہے کب دا خود دلحل جی دا دلال ورطوان کل افس میتی تیگی رو من شکوانی چواری نو خرار مر آقل آن دب باتی یو اللہ مزدر دلسک نگی ولی نگی چتا دا خوزا گو دا شتا دا خلو گو دا شتا دیواری ناستاکتا ناوی ستاکتا ناوی تاکتا بلکہ سجور کلی بے شرم تو ارتضا سے جلالو آن تو رجائز کرنے شو خطاب نویز بکلی بلائد ذا لکن دیر پار قرآن دکر کی لا تذکول ارشال تحاتمی سکولے اللہ بانگی مخلقات سترگی در کوئی ہاتے دا محضور قرآن داری کنیش گئے گرد کوئی داری حتی ازاد رہت اول غرد کا صرف اللہ کو ذات تایسے محیط چیئے اللہ محاد چیئے اللہ محیط تایسے مخلوقات تول مخلوقات مینی ستاکے تول مخلوقات تا پنجدہ اللہ کی اللہ آپ بارک دین لے اخبردار بارک دین را لے تایسا بسائل دربنا تبشیرت نہ بصیرت وی رنا دا قلب اور بصیرت وی حجت بصیرت وی جلیل البسائر حجت البسائر کدر پر روئے رائے تاشتا بصیرت ویبنا بصیرت بصیرت جلی روئے روخانتیان فمن افسرا نعاسو اکر چلی دلی اکرو نخاید اکر زانگی دا افسرا پو مانا دا تاق کلا آسو اتدانی پوکر نو فائدہ زدانګه او څو چې زانې څنګه تل اميه زله زاني موږ څه د هوjat نه نور نه پته اني نو دا یې د سرونګلای نوای وځي آکه فخیل درښت ګل نه وته نه مو شکین ته دغه کې دغه خبر کړي کله یې راځي غریب نو دې نه درستا مانه خاص انت مانه یو او کله کله موسيقي ته پهلې سره دا نړۍ خبري دا راستا هغه وی دي چې نړۍ خبري دي موږ او کله کله درستا په معنا دلسته هغه وی دي دا د پیل د کتابونو له خبرې دا کمال دی چې کلم مضمون مختلفي نصران دا څه د غزالي کې دا ټولمانو له شي چې دمو شي کینه اعتراض په مفروضه وسره کله بایدای جګړې جګړې جوړې شي نو دراسته ایا کله بایدای چې زړه خبره کې تر پرېدې سړي نو خبره او بچرتا حال سره خبره او تا نوجه او سیاست سره او تا سر ځان خبره او قرآن نو دراسته کله دای دا وتا بلکې موږ ته چریږي دا تاسو خو دې او د ځین د درسره دا الله د نه نه له چيله په لمانه ولاسي دا نو څه مراد ده چونکه مشرکین مطلب کړه یې کوي اذن ایتین ته چې په یوهي لا اله الا هو هغه دا دا تواهدی مسلشه دا لا اله الا هو اول وا الحمدلللہ لا تاجب الیدر ایلہو انما او الہو واحد الحمدلللہ رب العالمین سبحانه وتعالی ملزبون لا الہ الا ہم مختر شر لا الہ الا ہم اتمدر او مغرب و دمشی کیونہ بیانوں کا مختنواہو اکر زائدہ اللہ ایسی بھرو کرے انتی قررر ازیسا فضید دمدار حقیقا تدئی غلط کئی تیسا مو انہیتو زدئی ما زمدار ندر زدئی نگابانے میں زمدارے دیدے جگر شروع کی مناظر کئی کنزل کو کئی ما آزاد دا مناظرے از بیان کلو چه بیان کئی نلخل مشکل مو آئے ہم مو کنزل کوئی عیضت من اللہی دارا خلکو سرم از کئی بیدہ اللہ نا عیضت من اللہی یو شتم یو سب دے دیدواری کے فرق دے شتم وئی کنزل اور سبوی عزت abgestوتا سب معنی قطعا مطلب دا دی کی نویزتی متاو باغ جنته خبر هو او را جن عقبی عزت کومه اوس تا عمل قطا دی ذاتو جو کوم عمل کې انداز خبرایلا داستا عمل بد دی او ته کې نو تشریح کیرا بیزتی بیان کې کوم فائدہ سره ونه سبوی قطتا عزیز راوی لا تسبو اصحابی دایری لا تشتم تختتیم اصحابی ولا شتیم اصحابی نه ره پیغمبر دانیږي چې زما صاحب ته غزل مته دایری کلا ته عین باغیتان لا تسبو اصحابی د صاحبو د عزت مسلم نو څنګه د عزت شو تا څنګه سب لفظ دی عزیز مطلب دایری سلامت شته یو یالو کمنو دې ته څنګه وای چې دا شي د بدی دياني لالا تصب معنا دا دا بدی زتاي الفاظ د ساوه شان کی موي نارظامانه زاته بلسو نبی زیتی بوکی دا اللہ او دشمنہ اصلا بے پناہ پوائے دائیں گے لکہ سنتی نشیکی نتا خیشتہ دے دخوائی زیتی دائیں گے چلتا کئے گے ملکونی تا عمل دلئی اللہ کا باپسی نتاو بیٹی پاسی دلئی کن اقسم نکوی پوائی تاقسم ناوائی تاہ لدیتا موجزات نمو ایمان اللہ رکلی تاہ خود قسم که موجوده را لهم ایمان داری و موجوده دا اللہ نا دی و حجدات اللہ دے نبید شرف اتفرد ما ایشو اکم کی دا مفسرین اگر ایمانی دی یو ما ایشتی دا قضا اگر چلے ایشو اکم خبر دے او ایشو اکم مطادی دو مفول دلے دا انہا پا کسیم و اغلد زان تاکا اپا فتیم را را دے مخصول ات دو مخصول مخصول دے مانا ایز آشوا وما ایچی لکون سشی ری تی پوک تاظلوا پیمان ددائی وما ایش ری کم ایمان هم سشی پوک تاظلوا پیمان ددائی چم انہا موجدی رابشی ری دیگی مانی را ری شتاب مطلب در ممیان کرے مشکیل جو معجزہ را شو نی ایمان داري مومنانو ای چې دایله معجزې زګان مې په کار لیمانداري نو علامه مومنا ته ته او ما یشرکم ان اسی چې په را ادم ایمان دې دی چې شي کو تاسو څخه په ایمان دې دی او ما یشرکم ادمایین اسی چې په تاسو ته را ایمان دې چې موجزه راشي وی دی مان وراري چې تاسو وايي موجزه او څه کومه خاکه چې موجزه او څه دونی مان وراري یو ماننه پهره ماننه او ما شل كون از چې په ته تاسو له امينانو چې تاسو نور چې موجزه وخا یا ان چې په ایمان دې دی چې ته موجزه او خاږي دې مان وراري اموجدي کراږي دې باندې رايي ما کابل دلانګي یا په تصديق له إثناب شه انه مانې داره او ما شكون إيمانهم په موجذات سوجي په کتا سره را اي موشي کانو إيمان راو سره چې موجذات او فين ان ادم موجدي کله چاهي دې ما استقاميه مانا ادادہ خطاب مومنانو کرے مومنانو تاثر زور لگوئی کہ موجدے ہو رہا رہا وہ خید ایمان داری تاثر کو یہ سپو ہے کہ لئے بھی ایمان داری موجدے برای سے بھی ایمان داری یا خطاب مشکین رہتا سچی پوکتاثر لگائے اے مجیتانو پیمان انچہ تاثر آئی منکوئی لگو ایمان داری موجدے ہو خید موجدے برای چی چې انتو مانا دا لعاللہ خرید ذکر کریم وما شرکم لعاللہ ازا جات تخریق اسی جی پوکتا دوا ایمان دای شاہد چه رام کی ادھے ایمان دا ری موجد برای کی ایمان دا ری نسلتہ سوائی یا خطاب مومنان ہوتا دے چه تانسو کسپوئی چه موجد بیا بیا غواڑی چه دے ایمان دا ان معجزیی کری کلچ راشین له ایمان لاری ان ارط و ما قال او شایتی معجزی راشی یا خطاب کفار کرے سچی په کتا سره راشی موږ ایمان لاری معجزی براشی ایمان بن لاری ارم روزه دي ته حقنا اثر نہ استریږي دړومبي دل نه اړوي زړه دې حق نه استریږي دړومبي دل خلاف کړې ده کمال دا ونه پوهه زړه روان دی روان دی نور روان شو انشاء الله سلام څنګه کی کالونی وې شو د زړومب ځلنه چې صندوق لري شو نفران وي وجنه اواسي په لري کې را هم را غه چې موږ بچي نشو زړومب ځلنه بېمانه نه را دي مې نه لري د بېمانه نه لري د بېمانه الله اواسي زمبې ځلنه ایډو چې دا بچي دې مي وایي نه لري کوټه ازال متبرغانه نه پوسټ وړاندن و ایر وقت چطزم حلب و مالیمون اگورم چیشتی که در او نخای ولی تو فیقور شر اگه ایمانی در قرآن ازده کن مانا دا اید دارا چیز رنبی در نا پزود اینادمی در ازده کن اره امون نوزه در ایسرگره در ای دعا جارانا که ایمان ندر اولیم بیا دعا سب افریدون در ایره پسر فشایدی مترده در اکر اولی امون دیوه فرشته در ایشی در ایجو <تصفيق> لا يمون دا ایمان واری اکا نادل کمون دا فرشته اخبریو کی دا ازرم را اپورت کمون دا ایبان دا, دا ارشه قبولا دا دا دا دوان جا که معتبر دی قبولا دا قبلنا مخی دی دا مخی نی طول دا پاس امرتا اپورت کمون دا قبیر ندی پر ایر ارشه رل رل رلی اپورت کمون پا خانی که ندیجی ایمان داری مگر جردائی جلاللہ لو انا ننظرنا دماغ سبقایا سر صادق دی چا غیوی و اقسمو باللہ جاد ایمانیم لنجاعت و مایتون دہو من النبیاء ولو انا نظرنا لیم المراکتا من دلالو خیل دینا بات که من دلال خیل نصرد دلال دا بیمانا نمانی و حشبنا علیم آقورد کنون دیبانی قو بولن اغا فخاش تیر شویدی اقو بولن قبیلن دنه دلی اقو بولن مقامت قرمان لی دامنگا لیاقا پاسو نده ایمان نرالی مگل چه رداشی لیکن نشتر دینا پوها الکسون چه من پدائی قصوتو گردو ندارنگی گردو لیمو النبی را دشمن پا شیطانانا دبندیانو پیرانو که نبی ریسلام دا او حال مبلغلا لکسن که پا قانی پا ضد اینادو دارو او دلارو نعباد ایمانو راوئے نو دارنگی من حافظ اغنبرلہ اپنشمنان شیطانانا ده نسجند که وستسیجی بازی بازتا یوحی من وستسو نعنی بازی وای زیجنه جی فتح پیوکو بازی زیجنه جی وی وجنو بازی نزیجی رای وڅڅې چې باځې بارو تا ملمہ خبرې زو غرفن کوو ملمہ خبرې اندا څر اوس په نه زنګ زو در ورکه اسره کوي دي ته ملمہ وایو دا یې کوټره رنگ سپین زو ورکه اڅوک کوي خندې ته ملمہ وایو مونږ ته لور تا مونږ سره یو دکاندار کولا نیو بتا گراوی اغتای بابا خبره کن دا بل سره را پسیده پده می قرده او ددا کده را هوری دیده سرو پتا می پیر زودی تی وقت اغا چون گویتا جسر زر دی قیمتی دی رپایی که ارسودا لیسه زر زر در هوری اغای ور بابا منگ راو خفت دیده منگ رشپی گردیده که ارد منگا مگره سشا چا لودکو چا مرکو تلوال مونتو درائره تیر که رالو خفو چه رالو اکیلی او نا جوڑم مونگو اولی وی وی دیو خو راوتا تیرده پانونه پیدستونه لگیده مینو اولی وی کاری اخیر تیر اخیر کھٹو خوٹو خوٹو خوٹه رو پیچنه بلده زغر و القول دارگی دیبا زغر و القول اگا حدیث موزواجی کتابوک راولی دی زیارت القبوری تفارت الزنوبی گناو نبخی کتابوک راولی دی لو زن ناغتکون بی حجرلن فاوت دا بی اقیدی دی ذکرلی لفایده نرسی پا کانی دی گمان خوکن کتابو برسی کتابوک راولی دی کتابوک راولی پیر الپیر کیی که پتورش پتور میگیده کنی کافنا مکتو گوری ولو نم صدا هيلاله تنزل ما على صخرة السماء وراء جبل قاف وما علمت به الا فترة مرارتي كتاب جل ودي ظهر فن قول قاعدين قال قال رستور بيان منيسي قال قال سيف المقلدين اعداد مكاره النثرا زي سيف المقلدين وي تول دروگ راج مکری جنگوڑو مولا ملکانا که تا جنگوڑی او کلره داغی او مولاو بنگال کی ریسوال کو ناغو کتابو لیکو سیف المکلدگی از تول دروگ کسی پرتی کین جولاگانو دو بیانو دمولیانو داغو ریسوال انشرت تا جولاگانو والے ناغی پویشارو جوڑ کر چیده وطاسو شرمو لو این الحائقو فی سب احتسال فحدو ها فحایک بانی پده او کاغرو بانی لانا توریه بشللج و مللجج و مکوکن حرقو ها احسن زادم آم او کچی بردی احسن بشللج دا دغج کی شلشت کی و مللجج دا لانی بنجمت کی بشللج و مللجج و مکوکن حرقو ها و بلدین فتاکتن و بردین شتاکتن و براغل حرقو ها احسن احسن احسن خودل شایدن دا چې دې موجا ور او دا اته خپل مقلد دي دې او غوغه ور او دین دا چې ور دا چې او دا چې دي چا دې یو سره دې کی نه کې تاب دې دا پای کې کې شي دې هغه خپل مقلد دي دې ځکه چې مرکز زیاتی نظامي کې تاب دې ځان سره وني da velediani fatantengo presidente tantengo bernardi algua sera poter dire che è un celebre dell'altro io la giuro già per da se va va risana quella ma نور په کې دی راځي دا په دې کې اریاو یې تانی ضمان دي یې تانی ضمان څه یې ایو دا شریف په سوایي زوکر په خلاص دا ملما خبرې جوړي کې دلیل میرا د پاره جوګه اگر راځي دا لاحو وکي نو څه دې هغه کې جوړ کړو اروز بکيري ذکر قل تاس تاس غ غزب کیږي اخر ته زړه سیمان پکې ني این آقا با دیتا که اشار برازی مکرر اگر اگر این با لور کی از زبان دیگورتک بی بیمان دی زخور را قولتا کی ما نگاری پا آخرت اپسن بکی دی زخور را قول <سؤال> را اجورای بده بیا چی جورای اگر بمکورا بیوی سا جورای بده خول زمین دین ماین و اجمی زمین و آسمان ته دا کنه دیگوروی نو آیا بیداللہ نورا ٹوم فیصلک انکے اللہ آباتے کتاب واضح مفصرن واضحن قرآن کے مسئلہ واضحہ دا محاکہ سان چورکر لیم نیدی کتاب نو پوئی گی کہ دا را گلشد ربنا پریشتیا مکی گرشت انکونا اپورشو کریمات طرفتا درشتیا دن صاف صدای مسئلہ بیان کا نو سے بدل انکے فیصلو دا اللہ کریماتے اصول دیمان کلمات جماړه په بځای د اصول د ایمان په بځای د عالم الغیب دې متصرف زین لائق بنل زین د عبادت زین کلمات جماړه نيشته د بځاول اصول د ایمان دا اللہ وصول کی پیدی. اللہ دی. پس دی. نو څو چې کوم یې ان پیری الله او دونکو په واده تاک ګنې نو که تو مونې د ګرونو اچا چې دنیا کې دې نو که تاسو کې دراوي د الله نه طالب وختای کې روانسی دا ګنامګر دن پسې ان دې مغرات کولم کودکه یقینا نښتا خو په دې پاچا باندې چې خطا شو دا سیداینا الله خو په دې بالمحتذین سورث کې داشا کې اربا دارنګې شره کې اربا افاغې د الله اعلی او حکد ایبراهيم علی السلام صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم ما بلو مم ما ذكر رسول الله عليه وسلم كنتم بي آياته مؤمنين وما لكم الله تا بلو مم ما ذكر رسول الله عليه وقلت سنة ما سلم عليكم لا مذربتم كثير لا يقول النبي هوهم غير ان ربته علم بالمؤذين وذروا سوره النعم دعاي ا په دې ورلې شي کې د اشراکه اربعه نوي شین په علم نوي د شرکه تصرف انافي د شرکه دعاء انافي د شرکه عبادت را سلو ورای ذکر عالم الغیب زم یا لمایسر حرمای جرون ما یسبون وما دې ورغه په یوما ا پیغمبر نه نه فکر جزای عالم الغیب نه نفی دی تصرف اختیار دماغ چلی او او مابر چلی اختیار فنف نقصانی نه دیور کرے او دا پیغنبر نے نفی کو ولو انعن دی ما تستا جلون بیتی در ام نفی زرا مدد که کم برس و مدد که دے او دا انبیاء فالدی کرکلو تیاغیبات اللہ را مدد کور در ام نفی دی شنف جلائب در بندگیرہ چچا تفریات اوجیزی کی زیم او پیغمبر نے بیانو کو لا عبودو بغیر دا اللہ نے بل سلطل بلچہ عبادتن کو دانا یہ عدلہ قلیائی ذکر کر اواقع دے ابراہیم علیہ السلام اور میں اس کے دعویر تحید ذکر کرا بیا بیا الحمدللہ لا عبادت حمدن دے اللہ لا کاشی بن زر الاهو انما الله اله واحد الحمد لله رب العالمين سبحان الله وتعالى عما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو زاد پای ذکر کو جردیش و تنو مالک دین که او حاجت وای جاکره عقیده صافه کرا عورت دشر کې اتخالی وشو اسرات کې پتهریمات ریباد چې باج چمشه پزان حرامي هغه حرام نه دي قدمه کي ذکر کړو لکه زه تعلق صرف علم او تصرف سره وي جړد شرک شرک علم او اني و سره الله يشه پزان بندي وې دا بابا بنچري ني دا بنکي نذاق نذاقتي چې بابا پويږي دا ي پدې اكيدا ساتي چې بابا متصرف دي دارنګې ورپسې به ذکر کړ نظر دغیر غیر الله علیکم نظر وکړي چې چارې نظر کړي نو دا کې د ساتي ځای کې غوږې دا کې د ساتي ځای متسورسلي چې اکل او سات او عقیده د وسه شوو وکلو مم ما ذکر رسول الله عليه نو خې او یاد کې شي نو الله کوم شیذنه چې الله حلال کوي او پاره نوم یا چی نه غوخري ما دوم خبره مندرک شه دا چې حلال د خپل حلالو باندې عظیم دا چې په حلال د الله نوم یا چی نه غوخري تحریمات او عبادت م کوي چې بنديان یو شی په کړه پتاسو نه کومشکیل چې ګړه دي ځانانه بنوخري کدا او خیر دابو بچی راډی نو تاړه مونږ راګرو او ايو شي کیا کیسه ندير الله پاغه نو زه خو اي ممیاږي په حلالو جہالایل خدا نه له بندوي کي اي تاسو او کو نو یقین زونه کی کته د الله حکم منې لبا تایما تری با دری که اتوله دا په ما بندي دا په شنه نه دی ادا سره نه دی ادا نه هر روز دا د سې شنبې روزا یو ذکر کې ټوټه تاسې آسی تاسو راځئ نو غوي دا ورښینه چې اځ کې شنو پاله الله پاغه د چغلایو شیخ حلال کوي اځ کې موږ پیاشینه ورې نوکوي ولې څرګه کيته یو ایذ کرک کو ټکړو برا کی یو خو حلال دی لیکن تسکيه نه رشه بشکه مخره اطمینان د شرایط نه رشه مج حلال او اتمان د شرط او شفقت اس کیو شو نولینو خت او تحقيق واجب کیتا اوسا حرام پیتا سو نه الله دغه په دنه دي حرام کوي خامغه پزان بندي خټاکره نقصان برאיقي خامغه زن شیطان پريګي د تو کې ما زیرا نبادل محسن معنی کړي فرمایدکه اولای بیان که تاس و محرمات که مائده که خدا منع ده جی سورت این عام پا او وقتی را غلیو جنبی ری صلاة و سلام مکم ازمکیو سیدو او مائده پا روس را غلیده سورت این عام مز که او مائده روس را غلیده نطرود اولا سورت این عام مائده را غلی ننسنگا اللہ ویف <تصح> بعد خلکوې مراد کنه صورت نه حل دا درس مده صورت نه حل دو جنہ رو سنادل شی نو پارلې مو حواله نو سې کې ازو دا داغه قاېره نه خلاف کې قاعده نه وي داغه چې کلمہ عزیزی په اړه تا کی او استمرار او قران کے دا دې دې اې تربالین ناشې حسابهم نو قامت راغلو اې تربالایو مازیو اتامر الله راغله واظ دا قران گیر ځای ماجی عی په معنا د استمرار اپمانه د مظالم ماجی زګبیاں د دا کار چاردا سله کې شوي لکه سوي دا خبره کې 플انی جما را کاروکه وای بی غمه ششوي نیسمان پورته کوم موږ ماجی په معنا د مظالم صملو چې کوم ځای کې خبره یقیني کیږي لکه تا پختور کې اوسېدای 플انی ذمہ دار او کا او بیا مې ششېره یعنی یقینا به شي کتا اسل کې د محاورې نه بعض خلکو خلاف کې نجينال تفسير کې جوړ کې موقف صل عليكم واذقيتا صاغه حرم کړي په تاسو مګر چې محتاج کېږي تا ادا ستغفر رسل كون غومرا شو په سبب د تعذير رسول خواش یزللون فی اتباع واہم بذروی کرکه وی کئ داشه نو خور دمو باندې نزی ځا څون دې خلک داش کئ وله کرکه کئ او دې خلکونه کوم را شو په سبب دتوبیدارای خپل خواش الله رسول دې لري او دا پونګه باندې او تعبی شو کئ دلین دغه ریمن سدلینې دې از شیطان ورته وسوایتولم چیرې کدی لالا سولم انو تکره را که او کل کل شیطان اصر که او درس ارس خمین نیستو دوتن او که راستو او خنراتا اغو دارا شفن کو ذک بگردو اصر ویشتو ارطا اوار ادو ارطا جلبونا چوریو یا طرف سویچه مخونو آغا طرف سو بلواق که آغا طرف مخونو دبارا که اگر څه زغاره دېږي او چې اوخته فنی بابا دا جوخه لولنه شي مې تعال راو چې زم توکه زو بار دلان کې نور په نیابيانو سبق په اگر څه په نیابيان ته لږه اوخلي لا حولا کوتل الله شیطان په اثر کوي یو طالب په نیابې روانس چې روان شي او خپل شو خاص شي اگر آمړ ډکا او یي چې کومه په جلسه په اغه ست ضمانو ماوس ور اچر ترې ییږي بهر دی اواز کې وخت باندہ وا پوره فائدهونه د دې کور سره په ماته دوکا شیطان سره کوي دې مې ها زبر او تم دې ولعلو سږنه مې جوړونډې لړته دا وړې ته مې جوړونډې شم چېروان شو په مار خلاص شم زوف په خلاص شم زما په سره دې لوق او چې شو را نی دې که ما لا حول ولا قوه ما ځمغو روم نه پښه و دې ځلا باور سره ما غا سره ته میرا شي وی شي زه سم یو ما جلا باور سم له شل کدن میو ګورم ما و سره موته لار شیطان شي په مونږه یلږه ما خاځه ته یو ما چوکو زده پیسو شم دا شي میوز ګلو دمر اوسه ما هو څه څور شي دا شیطان کله کله دشتي و یاره ترانی بابا نه مليګي راوړي شیطان راشي په صورت تپید چې نا پوغای غو سره وایسم شم سم شدا ګذر کې مړنم اځه سارتو چریو کی ډېر بے غا باور راو دا شیطان را لې سړي یا خو شیطان خپله راځي به اوسه کوي نه خلک وای بابا بابا خبر سره یا نه تحریمات ال عباد نه پارچي چې شي څه تصرف کوي دی خلک په سبب د په لفاعش بے دلیلہ نو قرآن کشتے اور نو حیدیث کشتے بغیر علم بے دلیلہ دا تعلیمات علی بات کی رب تا خفل پا خلقو چلارمون زیتی کی موتدین اللہ اعتداوی زیتی تا خدای علی حرام کی عطا زیتی اکرا نو لے حرامی اپری ری ظاہری شرک اباتین ظاہری شرک شرک فیلی او پاتل شر شرکه تجاری په لسیری دننه دا سود دم کې اړه می کلوه سپارره کلوه قضا په می وای کلوه دا شې دا شني دا څه کې مل کې اړه می یقین سزا ور کې شي دیتہ په داوی چې جون کړو دې ځان نه یقترفہ دا شر نو قران نا شته دناجی شته او دې بیمانه ځنه یو کوي بما کان یو یف ستقيهم دایمه له بعد او حلال الله د یادو ذکر شو اوس لوور له بعد همغه اج یاد نشي نو د الله پاغه زبحه نه لولي کله موږ سره منا زباه کمش چې د پنه نوم موږ یې هغه شي چې ني پونوند خلاي ګټل وي چې دا بابا پوندي نه وځي دانګي کالواي پراټي کور کې پټې شي دا بابا پوندي نه وځي دانګي الا الله او شو غیر لا پوندي نه وځي عام منارات باځه کار کوي ته خامخه تحریف کوي قران زکروي زکر سره لسی نه وې موږ یې او یاد نشي نو نه لا پوهې او دا د پلیت فصت یانه دې کې پېچې جن نشوي دا مې ته کې فزقې دې دا شه فزق دې ینه دې کې نه فرماندی دی الله شه دې او شیطانان وو سوسې کې د وسپانته چې ګر اوتې تاسو را په هیرو حرمت کې دې تا وی وې لال شیطان وو سوسې کې مریدان پیران و تا چې ګر پہلا حرمت کې ته دې اورې دې په سلامشه دا چې زماده باوا پونو مبارک ته سلامشه اداغو صاحب دي طالبو دې نه سلامشه په دې لپاره به آرام وکړنه دې دې لاف دا لاف دې شیر کو نه لاف کې سرايته دې ب کې ځن نشم هم په دې لپاره سلام آرام شه طلبهږي په پلار ورڅ کېږي هندستان کې مين یو سره ور په ور سنګي ونه خوستا په دا ځاشي کې ته خوشاله شو غفار اوسه شه بیرته ما هوخلي کې خبره وکړه ته پرسر په شيدل کړې داولې اسکندر کې دماغ هله کې له دې شهید تعالی مې سوي دي باځ ښه دا وې چې خپلې کې هغه بڑا خبرو کړو شه به پدې کې پله کې به خبره بدل کې نه ته په لږه کوڅه شي ادا خذا کړو ته ادا شو ادا غلام او خرشان ته ورن بیا خو متر دار کې ته وایي ستار الالفاظ قدر نشه اثر اثر نشته د جزا و شيطانان ورڅيتی خلقو ته چل نو کوي اوایو ته دا اثران شه وان اتاتم اكو منر تازر شیطانانو شیطانان خدا غشه اتات اموم دیتا اتنا کومنل تاسو ایم و منانو دیجئی دا غشیطہ میں حالال ہوئی انا دا تحقیق تے اکوم خطاب دے لام دا تحقیق دے مشیقون جمع العالمین والا قادم موسیٰ سلمانی تے ذکر کئی متول ندا سو تا کی دا ترارا یو انا کاف درین لام ادرین جمع سرورم دا سرور تا کی دا ترارا فتو چھو کئی مفتی سو الله او سوئی کتاسو دا غشیط حلال ہوئی دا اچھلتا دا علواء پراتو تا دا گرد پیستا نو یقینا یئی مشرکان فتو اللہ اکر مفتی اللہ دے او فتوای کوم د اکر دا, دا قرآن کے اپا کم الفا بکر دا سرور تاکیداتی را را چستا پا کی شکرا نشی کیا رسا مطلب دا سرور تاکی داتی را را چه گوارده که شکو ناکه لکه سرور طرف نای تا تا لار بند کرا چه بند گوارده حلت نیشتی را لکه سوی تا سرور طرف تا دیوالوه بند سی نا دارنگی اللہ سرور تاکی دات تا را را چه وستا دا مخت تا تلو لار نیشتی را حلال ہوای دا زکتا کی داتی اکرا ام مفتی را بلدت تا افتاک را پران کې چې دا کې چې ګوره چې دا بابا پلوش ویا دا پیسې ان دا چې تنه یې منی او حلال اوته انکم لمشكون دا به ځنه دی وي کا فر اب الله وای مان شای شابه الله وای او دې رایکي دا کېب ځکه او څه چې دا مرص په مطلق کې لري دې داحت نه زیات دا د پر نیکو شکرانه پړلې دي اوازه جوړ شو دا نو بیت خدای حرامه قتی وای اذ انکم لمشیکون یقینن یمشکان کتا سو ی مشکان دی دا ی حق پر سو توئی دا غلطو خدای وای تا غیته غلطه ی مشه فت ی یقینن یمشکان انکم لمشیکون یقیناً یی موجلکان باید خلک به احتیاج کی یاره سر لوخان دانې فتاپ مکو ا دې غلط موای دین ملکی مصیبت خو یو نه ده کپلار نې کې غلتی کوي نو رد مکو کو استاذی غلتی کوي وای پدل رد مکو کومتبر کوي وای پدل رد مکو او غره کې وای دا تاسو چې چوری کوي را یعنی تاسیت د دینه ملک دره یو سره په ظاهر خلاف کوي او چې ته پېرته وای دا څه چالم څوله هزار مدعینت وکړي ما په خپل کتاب تاریخي کلی دي چې زمما مرګو دا مسله په ارسطو نرمه کړه او جواز نه جواز جوړ او مدعینت یو کو جماعت جماعت اسنست کړ هر کس ز دست دهره نه له کونه دست خویش تن هر څوک دبله کنه فرياد کوي هر کس دست دهره نه له کونه ساجي ز دست خویش تن فرياد او ساجي مسئله کې کينو ټکوکا نرمي و ديچار اوري دا کار کې کينو ټکوکا بیمه ني دا چرې دی له استاد بیمانی کوي و یره راته مکو چا چي د رکرې دا یوه سره په دې مجبورې چرانه خباشت سره په عام مجلس ذکر کیږي چې دا دا پليتي ده پچی دې خلاف دي زه و نه د شپې ته وایم څنګه هوا زه صاف نشم ویلې تمام عاشق ازګل سستی کوم یو ما زور باندې مسله بیان کړه او یې ټولو می پیښ کړو زه ډېر خوشاله یم چې راکمه پرې مافۍ ماف کینې نو کومه ثابيانې کولای را. که چېبې ما قبول لري اوسه ما ته وای تا خو صورتلو ما یا ته کینې لږسته. ورَبُّكَ يَخْلُقُ ما كان لهم الخيره چې دا کار ما نه ته استمرار راوړل دا لهم نکان باندې راوړي. تا دا ونی چې دا غي ایس وسپس نشته نو رسول دیلو چې اتو ایمان پورې بيان کړ. در صحابه پاس مطفای در خفار می رستم در کتاب صحیح یعنون در خیوض پیغم امر در صحابه او کارو در خیوض عمر کارو که او خط حاکب لیکلی و مشیکین کار. او کارو او پیمی را تیرا سر طوله اون در خدا غیت کارو از من دا هر بایر با سستی که جماعت پا تبا که خلاف دو سولو با که منگ اینو نوشو خسته زکا و انتشار را دی از شیخان پا کش مدایم ما وختو دي کی د جلم سره جوړي ته ات ځای دا رنګه کله زمه یاد وخري حرام را وونډي د پلار شکرانه وا امر ته مې ما انکم لمشکور ایمان رسته خو ول شو انکم لمشكون یقینن یمشکان کتا سو منل دغ چرتم حلال وي دغه پیسېم واپس ته ژباالو موږ ورا نو یقینا یی موجه کان اچ موجه کان شو نکایمات اولاد حرامی دا مثال په زور ذکر دی نه یی دې مسئله نه چرته خټه سوال وکراغله شرک اعتقادی کې هیڅ سوال نشته شرک فعلی کې کېته سوال دی په ماي جنگ دی اصل خلاف کو بده تیم کوي د خټه جوهي مشرکون کوي د خټه جوهي امیرون کوي د خټه جوهي زمان خیتہ ہوئی تباکی نو ذکر قرآن پر زور ذکر خی آسو چومت مہتن مڑو ینے کافر ہو دا ٹول اس سیارات ذکر خی نو جن دیکھ بیان تب کافی ہوئی تانہ دنیا تغیر اللہ فرح ازو تیر کولا من تا تا بیان اوکو اب من جن دیکھ گئی کہ اس شن بیرتکا کوئی پکی شن او گردو من دلو رنا شروعان دے دیرنا سرپا خلقو کے مراد درنانا قرآن کریم من دلہ قرآن داو جو او دو سا قرآن پلاس کیا پستے او دو قرآن سرا روان دے کمم مثلو مثلو دلتا پرمانا دی صفت تے کمم صفتو مثل پرمانا صفت ری آسو چو کافر نجون دے گمون با قرآن او ګورځوم دلور روان دې په دې روان در په خلکو کې کمن کمسلمن کمن صفته پشانداره شريده چې صفته داردې چې هغه ته روګې نه ناس اند له تون کې دا دا پرنا کې روان دې کمن صفته فی ظلمات له پشانداره شريده چې دا په حالت دا دې چې ناس دې ان له و تون کې دین ها مکان اسو زیاتی باځي فرده نو زیاته ولې کمن صفاتو کي ظلمات پشان غاړه شړي دي چې دا له صفات دا هي چې ترونکو لپاره ان له و تون کې ترونه اغا شانته نه د غیر یاد غير الله فی اغا محرمات فی دان کې چې سړي کافرتا اوی چې کون اټیوجنا ګورور دی مون پار کې لیکه مشران دا دې مجھے مان کلان کې اګه سې مجمی حال اقادر مشران کی دي چې تدبیر کوي شریف کوي پدې کې لیکه شریف کوي ندره نیاز اگر الله جا ايش یا تدبیر کوي جہق پر سرو تبایې جو حق پر سر کې پیلاشی او غرات د محرمات کوي ندا مشر دا تدبیر کوي چالو وې چې وی مڑی کئی فتو پیو کئی او تدویر نه کوي دی مگر اوبال دے پا دی انکوئی کئی دی اللہ بینفسیم دا دی چی خلاف ہوکو دا دی خلاف اوبال پا دی رئی اکلا احکام در اب آئے ہم دا مشران کل چی دی مڈیانو پیرانو تا دا اللہ حکم راشی چې دا حرام دے نقاب ہوائی دا مشران یقین نکوم گا تراغیش چراکریش منتا پرمسل آگا چورکریشید انبیاء اوتا زرستا نمانم سو پوریچی خدای ما تا الحام ندک رئی ما تا خدای وحی ندک رئی ستا خبروید نمانم چراکریش منتا پرشاند آگا چورکریشید او آیا قل اللہ اقفو دائی چکتون بائی کردی پیغم پیغمبری چکمدايه ګرځي ادا الله کار دے تا پیغمبر نه دا یی الله خپل کې څوک وی کتاب دته کتاب نه کوکړي او عزت دامت رحم ناخلم مرات نزبحا الله خپل چکمدايه کې ګرځي خپل پیغمبري وګورې شي کې کافرتا ذلت اجرمو د جرم او د جرم سو چې دا مساله راهلا او دوی کنا دانمن ذلت تعالی نه راز حق صبرداري دېکو مګل کو ناسو چې غواړي الله ان يهدي چې بيان کي دته کولای راځي نو پراني دې سینې د ریس نام ته آ وسو چې الله غته ہدایت به نه نو سینې او پراني دې اسلام ګرجن کې حضور عطا یعنی اگر قران تو سینې پراني دې کوئی و ځکه نو پیدم زه غوښ پښم آزو چې وغوړل لا چې ګمړای کې حساب تی یزل لهو چې دې تو زده وینا دې ګمړای کې ساری تی نو ګرځي چې نه دې تنگ سخت دته د قران آیات ننننږي پس سبب د عمل کې فرضه دغه ګمړای ساتي نو شنو لا تنگ سخت نو دې قران ته روزنوي ته وای چې هیڅ دي برا د کبره سره نشکرته بغیر زاس پاوه د سې دا دې چې بغیر اسباب نشريته بغیر اسباب چې برخيږي چوپونه وي سينه شيږي نو دا مطلب دا دی قران برره اچځي او د کتناسته اسباب نه لټي دا رنګي ګزلا پليتي په هر کوجه د منی او دای کتاب دا قران لا ضرورت نه غوا واليكم ايتنه قنتا چې پنځه لې من بیان وکړه دهل حرمت امون تفسیر اوکو لهم دار السلام دی خلق و روی زائد سلامتی دار السلام جنتا آ دار السلام آقا زائد چیدہ اللہ صدر فرحمتنو ری جی پنیز راب اولا با دنی دوستی پس دا ایچی دین کول پا دنیا کې د ایک دنیا کے دو حیل حرمت ما صلح بے آلات دار السلامی دلتر آرہا در پار در تشویت او ترغیب او تثبت چې بار کتا منجاوران ننٹا کئی ولی دی پکانو نو پروامو کو خواب دی جوڑائی خواب دی بچ کئی او دا تی منزل تا چې دینا بچے زکار چیل منجاوران پدیو اکیلہ بینکئی کان یولی علوی شر جوڑ سی نزر کا لفظ دار السلامی لطر آران اس بیادی مشکین رد یا کہا را کہ پھر تو وہ کو ٹھول نوبا ہوئے منگا اے کریو تاسو در بندیانو نا گمرا اس تاک سر تم اقوان کریو تاسو گمرا د خلقونا تاسو گھوڑے سلو گمرا کریو اگر حدیث کے رازی تو محمد ابن عشان بن نسائبی چزہ پلاز اور اطلم پر ضمانت یا ایجرت کی فاعن المبی تے رائے وغیرہ نہ زمش پر علا پس ہا یو شپن کی سرا پر کاند کی یو شپن کہو زمش پا کرے طلن طلن من تسو ول لے نتیش پن میت اور اسرا میو ایو گڈوڑے ونی سر تے کلا گڈوڑے اپنے کیوں نہیں سر نتیش پن یا کبیر الوادی جا رکا اے مشرق زده علاکه فرگون لی بچکا چکلتو دا چکووالا نو آلتا نا چکا شوا یا سرحان ارسلو سرحان لقبض شرم خره نا سبا چکل رجوع یا سرحان ارسلو اے شرم خفره کدا چدا چکووالا شوا نو شرم خفره خود فجاد ولم تصفو کدمتون نو غدوره را لې ازه هم پیرم موږ را ايته و چې دا سنځږدي وې دا د دې د وشر پیری ز نظر ور نو کله چې شېر مخرا شي هغه ما غدوره تپته یې ګړ پېسه تپته یې نه زغه اغه نو هغه غزا نه اوازو کې بشمه او چمبار سره یې نشم خورځي نو موږ یالو نه دې اسلام ته ما به ذکر وکړو هغه یو بپو سر ته شر مخرا لې غدوره به فری ازمداه دائناله ولسه یاره کومه که مازی ابن بطوطا هک ذکر کړو هه چې کال د نېستان جي ذريت الاټ یو جزيره هلي دا ورغه ني چار مسلمان وو نو تا په دې کې مسلمان شې تاسو هم په دې می سره اکی مسلمان شې دا په پس سره وکای شه ابن بطوطا انې جزيره ورې کو دی واه ا قاضي څخلار په دمو جزيره یو عربی دا احمد نوم او هغه یو بوډای ملمش او احمد یو کوڅو کې ریناو چا باندې ملمش نه یوځپړی بوډای جوړد نو احمد ته د پوزګې جوړی جوړې ته وې زمما یو ډور دا او په وې باندې خسنې راوته وي دې څه خسنې به زمونږ دا خبره چې مېش نیو شي یو جینۍ موږ د زیوراتو او د کالو ډک کو ډو لا کې او دریا په غاړي زار کلاشونه راټي روټي روټي پرته او کالی کنه تلي نو زما پولر خسنو راوته دي نو او وې دا ولي کو نه جدي باندې اور لګي اېبنه وو ته فل کې ذکر کړی روحله تنزار هم را دې کتاب ترجمه انګريزي فرانسيسي جرمني ټولو ژبو کې شېرا دغه 725 یې کې هغه تنجېنا پر سفر شروع کړو او پینځکان سلوه کاله دنیا کې ګرځېدلې هندستان کې وکاله پاتې شوې او پای کې اجازه باځتي لاهور کې ورځ ناستو لاهریانو پختانوں پر یو وخت سره خبروږي خندل ماړه ماستاق سو صفت هو ابن بطوطہ چې کړي دي ټیګ دې کنه چاغه د لاهور بار کسری کې هغه د کابل بالا کېږي د کابل خلقدار او حالت داري د ملتان داري د هند داري د نیسر داري کمل ارحو کرے چې دا له حالت کې ځي چې دې من کې دا حالت ده علاخال خدا خوې ځای کې ده مې ایم نو وته ته چې ساسو تم صفات کړل غا ټیک ده نه و شي کړی مې ایم نو وته ته لیکي کې دو خواس مې ولیدل يو داش خار مې ولیدل چې د خار نه ټوټ چا دا په را بارل دا دامه پر زنه ولیدل ده مې دا ولیدل چې آر سره په اسات کا بچ بازی دے پچی د جا چال کی مہمومت ہوتا تا زمای سنگل خان دی دانکار صفات تلتیانو میں ستاسو لیکره ایں معلومات شو کبیرا ایں تو تاسو کاه مړالي کله چا ہندوستان هر دیکی د پهاور لی کله د کابل کلی لی دمشق لی کله د هر ملک حالت لیکره چزورته ایں ہندوستان کې اوه وکاله قاضی پازل شعر وادین کړه دغه د محمد تعلق زمونه کې راغله ما بڅکي کړي اګنو ته وای ما کاینه دا پوزګي تاسو نو سلمان شې خو په دې سره د احمد بن یوسره راغلو ګډه جړل نو احمد ورته جاړم کله چې پولیس راځي پایان نو دا جامې ما تواچو اما په نورو لای شي وینر ته مسافر ته پیغام شه ګډه اوبه ته جامې وایته خلکو دې ور راړ په پولیس را غولای کی احمد کینو اجازه غوار ته وړو خلک واپس اجما ستنشه احمد به قران حاضر چار چا چا پره غيره راخ او ځا شي کو قران شروع فلي کې جنات را له او هو وو چې او هغه قران لې ګوري نه تر ساره جنات ته چلوه علي پريانو لکه نهغه ته می شروع راځي سپیان ته سارا مينډه نه سویدا تو چرتا به بغا راجای چې راځي ہندو هغه ته بوته راځای ته پوسګی چې تصول کې مسلمانې وي څنګه پکې دا غي جنات شيطانان دي دا شیطان مسولکیه تاسو ته چونکی کېږي هغه پرشار شبل میچ منتابه دا غي شار شبل نه یې چې بیا بوټ بیاندر کتاب راځای موږ تکالیمه واه استادین قبر ټول جزیره مسلمان دي داږي دا جنات دا کار کوي دښې وب کټو کو دی الګ باندې وا کی ډېر وخت بابا دا ډرا وخت نه الله به تیان او کازو غو ډېر د باندې نه ګمرا کړل فقالو لهم ابويدوسان لي پيانو او زمو پښتانه چې سیروسی وای زماده مور رونو تیان ماما جان ولا ګټه واز لېم زرای کوي اغا یستغفر دې پیره او سليمان السلام ولادګوري ورته پدین په پیچھے مړ دې اووې دوستان دې بندیانونو الله فضل او توعا بازمږه په باجو ته یا نو فضل ادا غوسته واه کیږي دغه ته اواز کیږي موږ دا غوسته چې موږ کار وکړو او چې موږ نیته یوته چې موږ ورکلو ته موږ را نووې الله او زایستا سره امیشه په کې تاسو امیشه په منظر منځر کې به الا ماشاء الله مگر تعالی رضای اګه لارځه خنډه مطلب دا ویل نه تاسو همې شبہ پرې کې الا من شاء الله نجات وو ماشاء الله الا من شاء الله نجات وو مگر چرځي الله د مگر چې دغه په غوي اتاش کې څوک بچی نو بچو کې خبره معنا الا من شاء من الله من تزيبه بغیر النار امشابه یې پدې کې مګر چردا چې الله د بل عذاب शिवाय بل بم در بوندر کی مګر چې دخلای رضایشی چې بل عذاب درکې نو بغیر دور نه بل بوندر کی اrayت بتا بارای شي زمحریر ته یقینا راته حکمت ورته کوه اته رانګې لګسوی چې مونږه پیریانو باندې یو برسره کړیږي دوستان زارنګ یو بازارمن بازو تا سبب دایتي کوي اي چې ټولې دې په یان باندې نو نور هغه دې تاسو باندې آتا سونې بیان کوتا استاد یو قصو نه بیان کو تاسو استاد زموږ کار ایرولې تاسو د مراقاتو ردي استاد زبرې ګواهی کوم پر زانو نو او هغه دې کله به یې څه ورغلی ا کله به یې غلی ا اغوا یبوقی تو وللای بان ان کافرین د قامت وقتونو مختلفی کله بداوی وللای ما كنا مشکین کله بداوی اقرار بوقو غره خدا ایمن معاف کی انهم کانوا کافرین یقینا دوی کافر دادیو جنا چنه راستا چاله کیو کړ زلم سره زلم ینه سمانا چا گئی ته احکام نی بیان او الله دار ملک پایو کی دو معنی کړي معنا یو دا نه دی لا چا لا کېو کله بيد به ستم بیاو نو به ان او الله کی زه ظلم شي خبر کور ني ان بیا ني را لېږي ظلم دي او د دې تایب قران کې او ما كنا معذبين اتان برسولا